Тобто є в природі такі, хто володіє над силою, над кому буває і у вісні голос щось підкаже, куди йти, де шукати, під яким деревом у плавнях купнути, щоб навстріч блиснули тобі золотом раніше ніким не торкані фантастично багаті козацькі тайники». «Доберусь я до нього, доберусь!» Не раз погрожував Махно, розпалюючи собі заздрість і непереборні ревнощі до Яворницького З душі його витрясу найсекретніші секрети великого лугу І ось настає той день, коли безліш тачанок вилітає на шлях і дорога їхня лежить до міста, до ніби фортеця височить на скелястій горі музей Яворницького. Спершу буде розбурхане з горланням та свистом гульбища в готелі Асторія. Потім, схаменувшись, патлати, отаман схопиться враз із за столу, люто злясне нагайкою. Годі уперед герої. «На Крим чи на Рим? До того, що знає скарби, кому всі чари відкриті!» Мені студентові махновилить бути при його особі, нібито в ролі тлумача. Так наче ми їдемо на зустріч із якимось набобом. Під розложистими білими акаціями у супроводі сотні гайдуків тілохранителів Мчить проспектом в гору дзвінка отаманська тачанка, а він смертельно блідий після гульбища, надутий, як сич, для престижності похитується поруч із коханкою на ресорнім сидінні, похмуро кидає в бік музею погрози на своїм босяцьким каторжанським жаргоні. Патлата голова раз у раз понуро падає на груди. Однак і в такому стані Махнові якось здається не втрачати самовладання. В його важкому темному погляді сторожко колючиться, ніколи не зникаюча підступність. Музей вражає величю, Збудований він на взірець Каїрського. Сходи до нього широкі круті. І гайдуки з вовчої сотні, женучі коней, звідстані міряють очима, чи вдасться їм навскач подолати крутизну і влетіти вверхи просто в насі ж відчинені, могутні столітнього дуба двері. Та ось відбувається щось неймовірне. На очах у махна двері музею ніби самі собою зачиняються. І вже замок півпудовий. На заводі кований замок стерчить, як величезна чорна дуля, скручена навстріч тобі, диктатори степів. А сам професор Сивоус перед вами стоїть, не ховаючись. Заклавши руки за спину, дивиться від своєї фортеці так пронизливо-весело, ніби чаклує, ніби насилає на цю вашу ватагу закляття. «Сатаніє, махно, чому двері зачинено?» У відповідь з-під брів професора спокійний, аж безшкетний усміх. «Час відвіден, скінчився. Для мене твій час не існує!» Час існує для усіх Мовчать! І рука вже шарпнулась до Маузера Коханка, дарма що п'яна Встигла перехопити руку Налігши грудьми на повелителя, отямлювала Не чіпай його, він же знахур І далі острігала стишино Вот одну мить, нашли на тебе таке, що руки покорчить, І куркан зведеш Отаман несподівано виявив послух. Адже він вірить у такі речі, в те, що можуть на нього наслати, можуть самим поглядом перетворити в каліку або в собаку, чи просто в ніщо. Тим той не став бунтуватись.